A bemutatkozó felvonulás Amikor Tom Kenti másnap reggel felébredt, olyan ágyú dörgéssel volt tele a levegő, hogy föld viszhangzott belé. Muzsika volt ez a fülének, hiszen azt jelentette, hogy az angol világ mindenképpen igyekszik előírásos módon köszöntenie nagy napot. Tom újból azon vette észre magát, hogy a temzén haladó csodálatos bárkák menetének ő a fő alakja. Ősi szokás szerint ugyanis a Londonon keresztül vonuló, bemutatkozó felvonulásnak a tower kell indulnia, és oda is kell visszatérnie. Mikor odaérkezett, a vénerődítmény falai, mintha ezer rés támat volna. Minden egyes nyílásból piros lángnyelv csapott ki, majd fehér füstpamacs bodorodott elő, utána fülsiketítő dörrenés hallatszott, mely elnyomta a sokaság örömújongását, s megremegtette a földet. Mindez, a lánynyelv, a füst és a dördülés csodálatos gyorsasággal ismétlődött, meg többször is. Úgyhogy néhány perc múlva a Wayne Tower teljesen eltűnt saját felhőjében. Csak a fehér torony épületének csúcsa látszott ki, s a rajta lévő zászlókkal úgy bukkant elő a sűrű füstből, mint hegycsúcs a felhők tengeréből. A csodálatos öltözékű Tom Kenti páncoló harciménen ült, melynek díszes nyeregtakarója majdnem a földet súrolta. Mögötte, úgynevezett nagybátyja, szomeszet, a Lord Protector szintén lovon. A királyi testőrség ragyogó páncélban két oldalt sorfalat alkotott. A Lord Protector után ugyancsak vége láthatatlan menetben következtek csatlósai kíséretében a nemesek. Ezek után jött a város polgármestere és a tanácsosok testülete, karmazsinveres bársony ruhában, mellükön aranylánccal. Nyomukban következtek London céhelyinek vezetői és mesterei, gazdagon felcicomázva, s minden a maga mutató zászlóival. Részt vett a felvonulásban a tiszteletreméltó régi Ilyász század is, Mely akkor már 300 éves volt, s az egyetlen katonai alakulat Angliában mely független a parlamentől, s eme kiváltságát máig is élvezi. Ragyogó látványosság volt ez a menet, és az odasereglett polgárok az út egész hosszában örömújongással fogadták. A krónikás így ír erről. Mikoron a király bévonult a városba, az emberek imádsággal, idvezlő rivalgással, gyengét szavakkal mindenféle szeretetüket kifejező jellel köszöntötték. A király a távolabb állókat boldog tekintetével, a közel állókat peniglen kedves szavakkal idvezlé. Jó akaratukért épp oly hálát mutatott, mint aminő boldogságot amazok. Mindenkinek, aki szerencsét kívánt neki, Isten tartsa meg soká őfelségét felségét, hálásan imígy felelt. Isten tartson meg soká minnyájatokat, s hozzáfűzé, hogy szívből köszöni jó kívánságaikat, és a népek a király kedves feleleteitől és integetéseitől csak úgy repestek örömükben. A Fenchurch utcában egy emelvényen pazaröltözetű, szép gyermek fogadta őfelségét. felségét. Üdvözlő versikének ezek voltak az utolsó sorai. Szívből köszöntünk, légy idvez király, légy idvez, így köszönt a szív, a száj. Isten hozott a víg, a hű szívek közé, Isten hozott király, soká örökkön éj. A nép örömújongásban tört ki, és egyetlen kórusban ismételte a gyermekversét. Tom Kenti elnézett a bámész arcok tengere fölött, szívében túláradt a boldogság, és úgy érezte, ezen a világon csak azért érdemes élni, hogy az ember király legyen, és egy nemzet bálványa. Ebben a pillanatban messziről megpillantotta néhány offelkortbeli rongyos pajtását. Egyik a hajdani játékbirodalmának főadmirálisa, a másik a királyi kamarás. S ettől még jobban hízott a büszkeségtől, mint eddig. Ó, ha felismernék mostan! Micsoda lehetetlen dicsőség lenne, ha felismernék, s rádöbbennének, hogy a nyomortanyák kicsúfolt álomkirálya már valódi király, aki előtt nevezetes hercegek és grófok hódolnak, és az egész angol világ a lábainál hever. De erről le kellett tennie, hiszen a felismerés többbe kerülne, mint amennyit ér. Tehát a fejét elfordította és hagyta, had ujjongjon, rajongjon a két rongyos fiú, anélkül tudnák, kit is ünnepelnek voltak éppen. Közben minduntalan fölhangzott a kiáltás. Adakoz, adakoz, és ilyenkor Tom kenti marok szórta a vadonatúj fényes pénzdarabokat a tülekedő népség közé. Így szól tovább a krónikás. A Grace Church utca felső végén, a sasfogadó cégére előtt a város roppant diadalívet állítta fel, s alatta az utca egyik végétől a másikig terjedő emelvényt. Az itt látható képek sora a király közvetlen elődeit ábrázolá. Ott ült Jorki Erzsébet a hatalmas fehér rózsa közepében, a szirmok valóságos szoknyafodrokat képzének körülötte. Mellette hetedik Henrik, hatalmas piros rózsa közepében. A királyi pár keze egymásba valakulcsolva, s a jegy feltűnően jól látható vala. A piros és fehér rózsából hosszú szárnyult föl egy második emelvényre, ahol is nyolcadik Henrik ült piros-fehér rózsákból kiemelkedvén, mellette peniglen az új király anyjának, Jane Seymournak képmása. Ebből a párból is kinőtt egy ág, és peniglen egy harmadik emelvényre, melyen is hatodik Edvárnak hasonmás a trónolt királyi fenségben, és az egész képsort fehér és piros rózsákból font koszorúk ékesíték. A különös és látvány annyira erragatta a tömeget, hogy az újongásától alig lehetett hallani a magyarázó szöveget mondó gyermek vékonyka hangját, akinek feladata volt dicsőítő versezetekkel magyarázni a dolgot. De Tom Kenti cseppet sem bánt ezt, és az újongás őneki minden költeménynél szebb muzsika volt. Bárhová fordította is boldog arcát, mindenütt felismerték a hasonlatosságot a képmás és ő maga közt, és ez a lelkendezés borkányát kavarta fel. A látványos felvonulás haladt tovább, újabb és újabb diadalívek alatt. Egyik kép a másikat követte, látványos és jelképes ábrázolatok káprázatos sora, mindegyik a kicsi királynak valamely erényét, tehetségét, érdemét ábrázolta. A chipszájdon véges végig az ereszekről és az ablakokból zászlók és lobogók lógtak. Az utat peniglen a legdrágább szőnyegek és aranyhímes brokátok borították, köztük az ott levő boltok legremekebb darabjai. És ennek az utcának a pompája felfedezhető vala más utcákban is, sőt, helyenként még felül is múlá. És mindez a csoda és káprázat az én üdvözlésemre szolgál, suttogta Tom Kenti. És az álkirály orcája csak úgy rózsállott az izgalomtól, szeme parázslott. Egy szóval majd felvetette a boldogság. Ebben a pillanatban, amikor újabb marék pénzt akarta népközé szórni, egy sápat, megdöbbent arcot pillantott meg. Meret szemmel bámult rá a szélső sorból. Kínos megrökönyödést torpantotta meg. Az anyja! És kezét tenyerével kifordítva már is a szeme elé kapta. A régi önkéntelen mozdulattal, egy elfelejtett eset emlékeként, mely íme megrögzött szokássá vált. Anyja a következő percben már áttörte magát a tömegen, a testőrökön, és mellette termett. Lábát átölelte, csókolta, ahol érte, és így kiáltott. Ó, gyermekem, egyetlenem! S feléje fordította a boldogságtól, szeretettől átszellemült arcát. De egy testőr mindjárt el is rángatta gyermekétől, s káromkodva erős karjának egyetlen lökésével a sokaság közé lódította. és szánalmas esemény közben hirtelen kiszaladt Tom Kenti száján. Nem ismerlek, asszony? De nagyot nyilallott a szíve, amikor látta, míg kegyetlenül bánnak vele. S mikor az anyja utolsót pillantott feléje az őt egyre jobban elnyelő tömegből, olyan kimondhatatlan szívfájdalom és szenvedés látszott az asszony arcán, hogy Tom büszkeségén felülkerekedett a szégyenkezés és porbasújtotta a bitorlott királyságát. Mit ért már neki a dicsőség? Roncafatként hullott le róla. A menet tovább haladt, egyre tovább, min nagyobb ragyogás s fokozódó újjongások közepett. De Tom Kentinek olyan volt már mindez, mintha nem is lett volna. Se nem látott, se nem hallott. A királyság elvesztette szépségét, varázsát. Pompázatossága csupa vád, szemrehányás, hogy csak úgy zsugorodott a lelkiismeret furdalástól. és így szólt. Bár csak az Isten szabadítana meg rapságomból. Íme öntudatlanul úgy beszélt, mint kényszerű nagyságának első napjaiban. A menet pedig csak haladt tovább, mint ragyogó és végtelen kígyó a furcsa régi városon át, kanyargó utcáin, újjongó sokaság sorfalai között. De a király csak lovagolt lehajtott fővel és üveges szemmel, s egyebet se látott csak édesanyja arcát, sebzett tekintetét. Adakoz, adakoz! A kiáltás süket fülekre talált. Én, angliai Edvard! Mintha földrengés rázta volna meg a földet, de a király nem is törődött vele. A kiáltások úgy értek füléhez, mintha messzi hullámverés moraját hallaná, mert mindent elnyomott egy másik, harsányabb, saját kebléből előtörő hang, a vádoló lelki ismereté, s egyre a szégyen teljes szavakat ismételte, nem ismerlek, asszony. E szavak úgy hasítottak a király lelkébe, mint lélekharang kongása az élőébe, ha eszébe jutnak elköltözött barátja ellen elkövetett alattomos hitszegései. Pedig újabb hódolat árat feléje minden fordulónál, új csodák, új ragyogás. A várakozó ütegek késletetett döreit szabadjára engedték, új kiáltozás és újjongás szakadt fel az átsorgó sokaság torkából, de a király megserezzent. S a benség gyötrő, vádló hangnál egyebet sem hallott. Assanként a tömeg is észrevette a király fásultságát. Jókedvük megcsappant, és egyre több aggodalom vegyült bele, mintha az éjenzés is alább hagyott volna. A Lord protektor hamar észrevette, és az okát is nyomban kifürkészte. A király mellé rúgtatott, lehajolt nyergéből, kalapját levette, és így szólt. Uram, ez nem alkalmas idő az ábrándozásra. Az emberek látják lehajtott fejed, borús tekinteted, s rossz, jós jelnek veszik. Fogad meg a tanácsom! Ragyogtasd e bajós felhőkre király voltott fényességét, hagy szórja szét azokat! Fel a fejjel! Mosolyogja népre! A herceg ezeket mondván jobbra is, balra is pénzt szórt, majd elfoglalta eredeti helyét. Az álkirály pedig gépiesen azt tette, amire kérték. De mosolyából hiányzott a szív. Még szerencsé, hogy csak kevesen álltak annyira közel hozzá, vagy volt elég éles szemük ahhoz, hogy észrevegyék. Alatvalóit üdvözlő főbiccentései finomak és figyelmesek voltak. Adományai királyan bőséges kézből fakadtak. Ilyen formán az emberek hamar megnyugodtak, s az ünneplés ismét olyan rivalgásokkal folyt, mint az előtt. Azonban kevéssel a felvonulás befejezése előtt a herceg újra kénytelen volt előre lovagolni, és megpirongatni a királyt. Ez suttogta. Veséges királyom, ráz le magadról szörnyű rossz kedvedet! A világ szeme rajtad! Azután egy kicsit ingerülten tette hozzá. „Vessen az a bolond asszony! Ő zavarta meg felségedet. A felcicomázott fiúcska fénytelen szemmel fordult a herceg felé, és így szólt síri hangon. anyám volt. isten, Nyögött fel a herceg, és megfordította lovát. A jel tehát jós erejű volt. Ismét elment az esze.